Після визволення Дніпропетровська я зустрівся із Дементьєвим і дізнався, що наш хрещеник у тривалому відрядженні виконує якесь важливе завдання. Про дальшу долю Березняка, капітана Михайлова, мені стало відомо багато років по тому. Я з великим інтересом прочитав як першу, так і другу значно доповнену редакцію повісті. Нове видання викликане численними відгуками і побажаннями читачів. У передмові до нього мені, як військовому і партійному працівникові, хочеться підкреслити той емоційний і моральний заряд, який знайде читач на нових сторінках, особливо у розповідях про діяльність Курта Отмана про три життя Казіна, полковника Калиновського, легендарного розвідника і людину незвичайної долі. Перед чуттям грізних трагічних подій Віроць спогадів про зустріч із чилійським комуністом Раулем. І хоч за часом ця зустріч віддалена від операції «Голос» десятиріччями, у ній з повним правом звучить рефреном Бойовий пароль «Дум-Спіро-Сперо» і єднає їх інтернаціональний обов'язок комуністів. Ненависть до фашизму, нездоланна віра у торжество марксистських ідей, глибока переконаність, любити свій народ, мир означає бути у постійній готовності, бойовій, ідеологічній, ні на хвилину не забувати про пильність. Суто документальну, гранично, щиру повість із хвилюванням і, сподіваюсь, з користю для себе прочитає і юнак-школяр, і молодий солдат. Багато скаже на серцю і пам'яті ветерана війни всім тим, чиє життя, подвиг і праця осяяні нашою великою перемогою. Генерал-полковник Грушовий Місто Москва. Поєдинок. У ніч на 19 серпня 1944 року за аеродрому Єжове на літаку Лі-2 закинута у ворожий тил група «Голос». Місце висадки висота 43 у двадцяти кілометрах на північний захід від села Рибна. Висадка вдала. Із донесення екіпажу літака штабові першого українського фронту. Мене, не обкутили обкутали товстим шаром вати. Удари сиплються з усіх боків, а я майже не відчуваю болю. Опритомнюю і чую голоси різкі, гортанні. Німці, розплющую очі, впритул чорні дула автоматів. Шарпнувся до зброї, руки намертво сковані сталевою браслеткою. Лежу і, мов, у поганому сні спостерігаю, як гітлерівці, по нашивках впізнаю польові жандарми, риються у моїх кишенях, портфелі, рюкзаку. Ріфеї багаті. Батареї радіоживлення, німецькі рейхсмарки, польські злоті, пістолет, фінка. А це гранату зубами підірвав би і себе, і цих гадів. Так провалити справу. На самому початку. Волочать по дорозі, але більше не б'ють. Чую. «Гольдфиш! Гольдфиш!» Це виходить я, золота рибка, яку треба доставити начальству. Звідки не візьмись візок? Туди летить мій рюкзак, потім я. Довго трясемося путівцем. Смиркає. Зупиняємось біля жандармського поста вийкою. Штовхують. У камеру голова гудає дзвін провал.